Det här är Radio Tyresö, 91,4 MHz. I vår serie Mini-memoarer i radioform presenterar Kulturredaktionen Gördis Alin Boström, Tyresöbo av födsel och ohejdad vana. Men du kan väl ge lyssnarna en liten bild av dig själv? Själv. Mm. det kan jag göra. Tack! Ja, jag är nu för tiden rytmisk rörelseinstruktör eh, och innan dess så har jag varit valldorfpedagog i 22 år. Eh, ja, och sen har jag ju har jobbat med barn hela mitt liv, I, i hela mitt vuxenliv kan var jag säga. Det, kan det vara kopplat till Valdorf det? Ja, i 22 år var det, det. Innan dess var jag dagbarnvårdare. Men vi kanske också ska tala om för lyssnarna att du ganska nyligen... Vi ska göra så här också. Eh, att Eftersom det är memorer mm. så kanske vi ska börja i någon slags kronologisk ordning. Så vi börjar mm. med barndomen. Och det var då eh, jag tänkte så här. Du har ju nyligen varit med här i radion i det vi kallar Berättarkafet. Mm. Och det var en historia om hur dina... Förföräldrar mm. kom till Tyresö och den berättelsen slutade med hur din morfar hade din mamma under armen. På armen ja. och ja. sin tvillingssyster också. Ja. På vägen mm. ner till sjön för att ta oss av Daga, får man mm. väl säga. Så mm. tolkade jag i alla fall. Ja, men det var ju så. Ska vi fortsätta därifrån kanske? ja det kan vi göra. Det var ju beroende på att hennes mamma hade gått bort. Så morfar stod ensam på Rundemar med nummer 11 och 12 bebis, små bebisar. Och, eh, han för att klara det här. Han fick ju se ett ljussken och så fick han höra en röst som sa Det här kommer du att klara. Och då vände han ju. Men hon var ju väldigt nära döden där mamma. Och det visar sig att det har stor betydelse i hennes liv sedan. Det här har jag förstått nu. Men han tog till sig en amma och som då blev ja, min mormor som jag minns. För jag, min mormor hade ju gått bort, riktiga mormor. Hon hette Anna-Maria, min riktiga mormor. Och jag fick namnet Gördis, när hon hette Elsa-Maria. Och jag, jag fick namnet Gördis Elsa-Maria. Så jag har ju en del av hennes namn. Ja, men mamma växte upp sen på Rundemar och eh, sen så, så eh, fick hon jobb inne i stan när hon blev stor. Hon jobbade som hushållerska och bodde där. Och eh, pappa, min pappa, han flyttade till Tyrusö eh, under, någon gång under hennes ungdom. Jag vet inte, kommer inte ihåg exakt när det var. Men han bodde vid, på Alby. I ett av de röda husen som fortfarande finns kvar där på övervåningen. Och så träffades de och sen blev det ju krig. Pratar vi i första världskriget nu, nu? pratar vi alltså andra världskriget. Andra världskriget. Ja, för att de träffades på 30-talet. Och mm. på slutet på 30-talet så blev det ju krig och han blev inkallad. Men då hade de ju börjat träffas. Och vi har ju hittat brev då från den här tiden när de skrev till varandra jättefina brev. Och sen så när kriget var slut 1945 då hade pappa redan innan kriget köpt en tomt på Gimmersta. Jim och eh, där var det ett litet hus, en lillstuga där de bodde. Men eh, 1945 så ja de hade gift sig där och sen så eh, föddes min bror 1945 och då började de bygga ett hus. Och det huset, alltså det, köpte, det var ett folkhus, det köpte de för 25 000. Eh, det är ju inte mycket tycker man, men på den tiden var det ju det. Mm. Och så byggde de det på den här tomten. Men kan där, du förklara vad är folkhus för någonting det? det? var ju ett sånt där som man bara satte ihop. Det var lite, lite dåtidens IKEA, det var en färdig ja, byggsats ungefär. Ungefär så, ja. Mm. Han fick ju bygga grunden själv. Mm. Och sen kom huset och sen var det bara sätta ihop det. Men alltså det var väldigt besvärligt på den tiden att hitta material till grunden. Det var svårt att få ta på cement. Så att han hade ja, min, bror, min bror Håkan som föddes då, han har berättat hur jobbet de hade att få ihop det där. Men och det har jag minnen av när vi stod på tomten och blandade murbruk. Det var han väldigt duktig på pappa. Men då kan vi säga att det finns en koppling mellan dig och din och min familj. Eftersom jag heter Bratt i efternamn så har jag en släkting, avlägsen visserligen, som startade det här Bratt-motbokssystemet. Så att eh, ett betalningsmedel för att få tag i begärliga varor, det var att man hade kvar på sin motbok och kunde erbjuda någon en flaska brännvin okay. Och då fick man tag i byggmaterial, för jag har hört det här från flera hållet, hur svårt det var. Svårt det ja, var. Det var. Då tog man det var Mm, en, en motboksinnehåll så att säga. Mm. Var mer värdefullt än pengar. Mm. Ja han har berättat det att det var väldigt svårt att få till material ja. till det här huset. På den sidan. Så den som var måttlig på att dricka den hade ja. vårdvaluta. Ja han drack inte för han hade Nej. fått ett träd i huvudet så huvudet hade spruckit. Och det, han kunde inte dricka helt enkelt. Nej. Nej. Så han fick väl många poäng där då. Ja, <laughs> ja men... Sen 1951 föddes jag. Och eh, då var det så här att en månad innan jag föddes så dog min morfar. Han då som var eh, mamma. På, och han, var en väldigt, han har ju, betydde ju väldigt, väldigt mycket för min mamma under hennes liv. Så när hon, han dör så eh, fick hon en väldigt chock en månad innan. Och, och har ju... Min moster då berättade att, att uh, hon, hon svullnade upp väldigt mycket. Så hon fick ju en, väldigt, hon fick en kroppslig reaktion. Och sen när jag föddes då en månad senare så efter min födsel så fick hon legonsrömatism. Akut legonsrömatism. Och utvecklade sen schizofreni. Påstod man i alla fall. Det här gjorde ju att uh, livet hemma var ju ganska besvärligt för mig när jag var liten. Och för min bror också. Men kanske mest, mera för mig. För jag var ju väldigt liten. Jag växte ju upp. Liksom med en, mina absolut första år där var ju med en mamma Som hade det väldigt svårt. Och det har ju satt sina spår i mig. Det har jag fått jobba med. Eh, hon eh, fick ju medicin. Hon fick ju psykofarmaka då. Det var den medicin man hade. Och elchocker. Och under den här tiden, jag var ju inte gammal, så bestämde jag mig för att jag skulle aldrig äta medicin. Aldrig skulle jag äta något sånt. För jag såg ju hur tokigt allting var med, med de här medicinerna. Och Ja, hon hade ju behövt samtal. Hon hade ju behövt mycket annan hjälp. Och det fick man inte på 50-talet. Och vi fick ju ingen hjälp alls. För det hände ju mycket trauma hemma. som Det var ju tok, mycket tokigt som hände. om hämtade henne med våld en, en gång. Och det har ju satt sig i mig väldigt tydligt. För jag bara bryta där? Det, det finns också en koppling igen. Jag började min yrkesverksamma tid som resledare i Rumänien. Mm. Och det var på såna här hälsoresor. Mm. Och dit kom människor som i Sverige bara fick, alltså, om jag nu säger kemikal mediciner, mm. kemiska mm. mediciner mm. Eh, för sina oftast då ledokommer mm. men i Rumänien då hade man utvecklat ett system med alltså gymnastik ja, och massage och, och, och, och såna här saker mm. och, och, och det hjälpte, de sa sin reumatism och sånt blev de inte kvitt men de blev kvitt sina symptom för kanske ett halvår framåt mm. och slapp medicinerna mm. för de flesta mediciner har ju biverkningar. Mm. Även om de också gör nytta. Absolut. Ja. Ja, absolut. Och det är bara ju det... det jag såg. Vad ja, jag såg men ju det mediciner... Fysikaliska behandlingar hade man där istället som komplement. Eller ja, för att ersätta mm. den kemiska behandlingen. Mm. Ja, förlåt. Det var ja bara... men det är därför jag, jag känner ju att jag jobbar ju nu med rytmiska rö rörelser. Ja, men nu får du inte hoppa det samma mamma sort. här bara för Nej. att du det. Nej. Men jag känner att jag gör det därför att jag, det finns någon anledning till att jag gör det. Mm. Mm. Jo, mamma hon eh, blev ju då. Jag, alltså när jag föddes. Eh, Håkan föddes 45 och jag 51. Och eh, hon, hon, fick ju, ja, hon fick ju ganska kämpigt liv där då. Och det fick ju jag också då i början. 1979 så dog min pappa. Och eh, då dog ju han innan, min, innan jag fick barn. Då eh, gifte jag mig 1980 och då fick jag en dotter och en dotter till 84. Då sålde mamma huset den här, som, hon, som jag växte upp i. Den folkhemslådan? Ja, och folkhemslådan, alltså den hade ju väldigt stor betydelse. När jag växte upp så jag hade ju en, vi hade ju en stor tomt. Det var ju det som var min räddning, ska jag säga. Naturen och tomten, det var där jag hämtade min kraft. Jag var ett med naturen. Jag växte liksom, jag satt och välkomnade blåsipporna på våren. Klappade dem på nacken när de vaknade under löven. Och satt och pratade, kunde sitta och prata en hel dag med blåsipparna I blåsippsbacken. Det var ingen som ställde någon diagnos på dig. <laughs> Nej, jag hade nog fått... Det hade fått ADD eller någonting sånt där. <laughs> Inåtvänd till en liten unge som var... Ja, inte speciellt social utåt. Då som barn. Men nu... Alltså jag känner ju att det här med naturen och... Vördnaden för naturen, den fick jag ju väldigt starkt som barn. Och det lever ju väldigt starkt kvar hos mig. Och har gjort hela mitt liv. Ja mamma sålde huset. Eh, när eh, min... Ja. Någonstans där. Början på 80, 81. Någonstans. 81-82. Så flyttade hon till en lägenhet i Öringe. Och jag köpte ett radhus tillsammans med min man i Krusboda Och där bor jag fortfarande kvar. Och den här tiden när mina, eh, när mina flickor föddes. Då då fick ju mamma skov utav sin sjukdom. Så jag, jag har ju sett att det finns ett samband med förlossningar och att hon kom in i trauman när, hon, när jag födde barn. Och det var ju när jag föddes också som hon det här väcktes upp. Och jag ser ju att det finns ett samband med den här när hon var väldigt liten och fick uppleva det. Här. Hon var ju väldigt nära döden. Och hon hade ju missat mamma, och det här var ju grunden till hennes sjukdom och hennes historia. Men det var väldigt. Hon fick ett väldigt fint slut ska jag säga på sitt liv, för att hon blev en fantastisk mormor. Det var till mina barn, de har, de har verkligen älskat henne. Hon var så glad och så. så att var, hon hade en enorm kärlek, och den förstod jag också när hon dog. Och då var jag med henne och följde med henne över gränsen. Och det var, ja, det var väl det bästa jag har gjort, att jag var med henne. Det och när jag födde mina barn, det var nog mina starkaste upplevelser här i livet. Väldigt positiva upplevelser. Konstigt nog så kan man tycka att det känns konstigt att säga att det är positivt när ens mamma dör- men det var en sån fin upplevelse att följa henne över gränsen. Och så det var faktiskt en positiv upplevelse. Och det gav mig också en väldigt förståelse för, för henne. Och jag förstod efter att hon hade dött så förstod jag att hennes, alltså hon gav en ovillkorlig kärlek. Och det hade hon hela tiden till oss barn. Mitt i all denna kaos som det var hemma Så hade hon den här ovillkorliga kärleken Och den tror jag har räddat mig Och min bror också vi, För att vi har ju inte blivit sjuka Jag har ju inte blivit sjuk mentalt Men jag har ju blivit sjuk i min kropp Så det har satt sig i min kropp Så att jag, har, jag fick ju ont i mina fötter när jag hade fött barn och efter ett tag då så kom verk i fötterna och verk i ryggen. Så 2003 fick jag diskbråk. Det här hänger ihop med att då, då jobbade jag som vallofpedagog på Martinsskolan. Och när jag fick diskbråk så kunde inte jag jobba som pedagog med barnen längre. För då, då hade jag jobbat med barn hela mitt liv och det är ju ganska tungt för ryggen. Men det här kopplades ihop, jag kopplade ihop det med min uppväxt och de trauman jag hade. Jag gick ju på terapi också under 80-talet när jag hade fått mina barn. För jag förstod att jag behövde jobba med sviterna efter min barndom. 2006, då hade jag kommit tillbaka i arbete på halvtid. Men jag är, som förskolechef på Martingården. Då bjöd jag in Harald Blomberg till kollegiet för att han skulle komma och berätta om eh, primitiva småbarnsreflexer. Det tyckte jag att mina pedagoger skulle kunna. Kan, förlåt, alltså bara, primitiva, bara ge ett exempel, kan det vara så vi vet? Primitiva småbarnsreflexer, ja det är de här eh, reflexerna som barn har när de föds. Det är de här ryckiga, stereotypa rörelserna som bara sker. Man ser ja, de småbarnsrörelserna som, man, som spädbarn har. Alltså det är inte så att hitta mammas tutto? Det... Jo, det är en av dem. Det är, en det är en... utav... okay. ja, ja, men då vet det är jag bara sökreflex. Ja. Mm. Sökreflexerna. Oh. Och alla de här reflexerna är ett system som bara tickar på. Men Harald Blomberg han kom alltså till kollegiet för att berätta om småbarnsreflexerna. Och eh, då visade det sig att när han berättade om det här så var jag jättebra att visa på. För det visade sig att jag hade i stort sett alla de primitiva reflexerna aktiva. I vuxen ålder? Nej, då var ju jag 50, 50. Ja, 52 när jag började med det här. Och då satt dina primitiva spädbarnsreflexer ja. kvar i dig. Ja. Vilka uttryck tog det sig? Ja, men för mig tog det uttryck min verk i fötterna. Jag hade ju alla fotreflexerna aktiva. Och jag hade haft ett roterat bäcken. Som är, det påverkas av att man har aktiva primitiva reflexer. Tre reflexer som påverkar det. Jag, jag hade ju sprunget hos kyropraktorer i tio års tid innan jag fick disprock. Och de, de rättade ju till kotorna. Till slut hittade jag en kyropraktor som kunde rätta till bäckenet. Han gjorde det, men han, han körde ju han runt med benet och så hoppade det rätt. Och så kom jag hem och så hoppade det fel på en gång. Jag hann inte mer än hem på kvällen så hoppade det fel. Men, men alltså bara för att jag ska förstå dig, nu, de här spädbarnsreflexerna. Mm. På vilket sätt kopplades de ihop med att du hade verk i fötterna? De var aktiva. Det finns tre stycken fotreflexer som var, som var aktiva. Kan jag, kan jag själv, om du talar om för mig, hur... hur primitiva fotreflexer det kan jag då märka jag jag har dem, eller Ja om du kittlar under fötterna till exempel. Ah, ja, det nu, tror ju alla människor att man ska vara kittlig. Det är ingen konstigt att vara kittlig under fötterna. Nej. Men så det är Och, och är, här vi vi ja, benen. Ja, det är alltså att vara kittlig det ska man inte behöva vara. Aha. Och det är ju det är jag. Ja, då har du säkert primitiva reflexer att få komma till mig. <laughs> Okej, okay. ja men ja. Mm. ja. men den här insikten att när han kom till kollegiet och jag hade allting aktivt. Då var jag ju så, ja kan man liksom ha det aktivt. Det kanske kan hjälpa mig i det här. Så jag gick ju till honom. Och 2007 började jag en egen behandling, privat. Och sen började jag gå på hans kurser därför att jag blev så intresserad för första gången jag första gången jag kom till honom då gjorde han en isometrisk andningsövning på mig det får du också förklara ja det är en andningsövning där man gör ett isometriskt tryck man gör, man gör ett tryck och så andas man ett djupt andetag och så trycker man på ett speciellt ställe på kroppen han gjorde en sån övning på mig i tio minuter och satte bäckenet rakt och sen satte rakt och jag blev ju så, ja, det var ju som trolleri. Jag kunde det var bara helt, det här måste jag bara lära mig. Så jag gick ju på hans kurser då och lärde mig det här. Och började ju också praktisera här. Jag har varit ju eld och berättat om det här för alla människor. Så jag, just det här med att sätta bäcken rakt, det var jag specialist på under mina sista år som förskolechef. För alla. Mm. Det visar sig att när man börjar pr börja prata om det här så har ju nästan alla roterat bäcken. Och besvär av det. Nej men alltså det här ovanliga behandlingsresultat. Det har ju också. Det blir kopplingar hela ja. tiden när vi pratar. <laughs> Nej, en bekant, han hade njursten. Och naturligtvis väldigt, väldigt ont. Och eh, han fick väl någon sån här mediciner för att försöka driva ut. Jag, kan, jag är inte mediciner men alltså traditionell sjukhusbehandling mm. Mm. och det hände ju ingenting han hade ju, och sen kanske de låg stilla en stund så att det var lite lugnare men alltså så fick han höra talas om någon kinesisk eh, fotsulemasör eh, zonterapi Zonte mm. Ja. och då, han var ju desperat för de här smärtorna mm. var inte roliga nej Alltså han gick dit och den här kinesen eller orientalen Mm. Ja, jag kan ju inte tekniken, men mm. alltså på något sätt masserade mm. mm. fotsulan. Och han hörde hur den uh, ja, trillade mm. ut. Alltså, eller, eller gick ner någonstans där det inte gjorde ont i alla fall. Mm. Men när han berättar det här, han blir ju inte trodd. För det, alltså, Nej, det... Vi är förnuftiga människor, citationstecken förnuftiga ja, det. människor. Mm. Vi kan inte göra någon koppling med hur ska fotmassage kunna få en njursten och... Lägga sig lugn någonstans mm. eller trilla ut. Jag vet mm. inte riktigt hur det går till. Men jag ska säga det att om man har en fotreflex aktiv. Jag har ju flera klienter som ja. har kommer med fot, aktiva fotreflexer. De kan alltså vara eh, så kittlande fötterna. Så att man behöver bara snuddas. Så, så rycker det i hela kroppen. Hela kroppen skakar. Så vad, fötterna, vad som händer i fötterna har ju otrolig betydelse för hela kroppen. Ja. Så att det har absolut ett samband. Mm. Ja. Jag vill bara att jag har på annat håll. Ja. Och det här med njurar. Och, eh, alltså det, här, det finns en reflex med rygggradsreflexen. Eh, den är starkt kopplad till, eh, till eh, våra blåsor. Så att barn som har sängvet sängvetare de har den här den, den här reflexen aktiv. Och så arbetar man med den så går det här bort. Och Eh, har man inkontinens som vuxen så eh, hjälper det också att jag arbetar med den här eh, ryggrådsreflexen. Så det är helt otroligt. Eh, och det, nu inser jag att jag har en otroligt kunskap. Nu har ju jag, nu har jag ju gått alla hans kurser. Jag har jobbat med det här. Jag har börjat eh, ta över en del kurser tillsammans med en annan på centret. Och nu åker vi runt i hela Sverige och undervisar i det här. Men så. finns det då något slags schema så att om jag säger att jag är, lider av inkontinens mm. Vet du vilken reflex du ska leta efter då? Ja, det vet jag ju. Aha. Då kopplar jag ju direkt till ryggradsreflexen. Ja, men alltså men sen, det är så med alla reflexer. Alla reflexer har ju olika sätt att vara det, på. Det är lite som akupunktur. Att man trycker på olika med en nål och så går några slags ja, nervbanor. Fast här gör man ju... Man får ju lära sig, man får göra rörelser själv. Man gör ja. rytmiska rörelser. Och det är, då får man ju ett, man får en metod som man kan i, använda sig av själv. Så jag, jag startar min dag varje morgon med att göra de här rörelserna. Och nu är jag, alltså jag är mycket rörligare nu. Nu är jag 62, det är 10 tio år sedan. Ja. Jag är mycket rörligare än jag var för tio år sedan. Då, då, kunde jag, alltså då trodde jag skulle hamna i rullstol, ska jag säga det. Så jag kunde knappt gå. Jag hade så fruktansvärt ont i mina fötter. Men kan du säga då så här, om någon lyssnare sitter där ute nu och hör oss. Om vi nu säger det här med då att vara kittlig mm. under fotsulorna. Mm. Kopplas det då till bäckenet? Nej, du? inte den. De reflexerna kopplas inte direkt Men till Men om beckenet. man är väldigt kittlig, vad, vad, vad kan man tänka sig att det finns för problem då i kroppen? Ja det är ju att man har fotoreflexerna aktivt, jobbar man med fötterna. Jo men vad, vad, vad kommer människan att känna av, vad kommer de få för eh, situationssäkring sjukdom om den är, har de här aktiva. Ja det är ju, men, jag, hade, jag är ju helt förstenad i mina fötter. Ja. Så att jag, jag, jag hade ju jag hade inte kunnat gå om jag hade fortsatt på det här sättet. Så och jag, jag var ju på väg att bli väldigt stel. Nu håller jag ju mina, mina leder och mina muskler. Jag håller dem mjuka och lediga. Med hjälp av de här rörelserna. Ja. Så att kan jag säga så här då? Jag försöker göra mm. människor som sitter hemma i stuga mm. nu och är medvetna om att de är kittliga under fotsulan. Ja, <laughs> om de samtidigt känner att de är väldigt väldigt stela, mm. så säger du då? Det finns säkert ett samband. Eller ja. förmodligen ett ja, samband. Vi ska inte säga säkert. Men förmodligen ett samband. Mm. Det gör det. Mm. Och alla, alla som har diagnos idag. Utan något slag. Har aktiva reflexer. Men alla som har aktiva reflexer. Har ju inte diagnoser. Nej. Nej. Men när du säger diagnos. Eh, av något slag. Alla de här ADHD ja, ja, med, med och autism. Ja, men mer då psykiska. Där vi inte. Ja. Läs- och skrivsvårigheter. Ja. Det är också en diagnos som, ja. det är två reflexer som påverkar ögonen väldigt ja, mycket. Nej, jag, jag kanske är gammaldags med när du säger alla som har diagnoser. För jag menar, det finns ju jättemycket diagnoser. Ja, precis. Eh. Det gör ju det. Det är väldigt populärt med diagnoser idag. Ja, men, mm. men så att man inte tror att allting går att bota med det här, eller? Nej, men det är, ibland undrar man ju. Det, Jaha, det är i alla fall en det är en bra början. Det är väldigt bra att kunna att ha den här metoden till hand, ska jag säga. Det hjälper väldigt mycket. Ja. Så det är fascinerande. Jag har en kunskap nu som inte läkare har, inte sjuksköterskor har, inte förskollärare har, inte lärare har. Men vi har som målsättning i alla fall att vi, eftersom jag är förskollärare och vi har börjat hålla kurser över hela landet nu. Vi har som målsättning att alla förskolepedagoger Ska veta vad en primitiv reflex är. Och hur den påverkar oss. Och hur den påverkar barnen. Och vad man kan göra. För man kan göra bara genom att veta. Få kunskapen om hur man ska vara, göra med barnen. Kan inte barnen krypa eller åla till exempel. Kravla kan nästan. Det, är, det säger förskolläraren idag som vi håller kurser för. Barn idag kan inte kravla. De kan inte använda sina ben. De bara eh, jobbar med sina, ö, sin överkropp. Och det blir, då får, har man inte kontakt med sina fötter. Då blir det svårt när man blir äldre sen. Och har man någon förklaring på varför vi inte använder benen som ja. spädbarn eller småbarn? Spädbarn rör sig för lite. Spelbarn måste röra sig. Den här eh, utvecklingen sker bara om barnet får röra sig. Och barn sitter fast för mycket då. Det Aha. är en av orsakerna. Och det, ja. det är ju alltså det, man förstår ju inte det. När man inte kan, när man inte har den här kunskapen så förstår man ju inte att det är jätteviktigt att barn ska röra sig. Men, men det, det handlar om att röra sig på spädbarnsnivå. Så det vi gör när vi gör rytmiska rörelser, det är att vi går ner och härmar spädbarnen. Mm. För den som vill ha mer, nu blir det reklamradio här. Ja. <laughs> Nej, men för den som vill ha mer information om det här då, känner det här låter ju. Jag tänker både de som själva kanske har mm. problem med leder och, och såna här saker eller andra mm. och vill höra sig för hur kommer man i kontakt med dig eller med det du ja, man kan ju bara söka på rytmisk rösträning. Rytmisk rörelseträning Man ja. googlar på det som Ja så ja. kommer man till vår hemsida och Jag är ja. hemsida och så. Då, Nej men jag tänker också <laughs> ja. det är någon förskola nu som Ja för vi vill ju komma ut med det här Vi vill Jag ska till Finland nästa helg ja. Eller nu till helgen och på torsdag Och ska undervisa där Nu är det, och det är, Där har vi 15 stycken intresserade Jätteroligt som Bara pluppat upp nu så nu håller vi på att Harald, han är ju, håller på att undervisa det här i hela världen. Han åker runt. Det är, boken är översatt Hans bok, Rörelser som helar är översatt i sju språk. Så det här är ju och jag menar, det här gäller ju alla barn. Det är ju inte, alltså, inte bara inom wallof som man har eh, primitiva småbarnsreflexer minns sann, utan det har ju vi alla. Det här är ju som vi alla föds med. Och alla kan få de här. Och stressar vi så tickar det här systemet igång. Så stress är ett fördärv. Ja, det har man väl veta länge. Ja, men det, i det här sammanhanget är det också ett fördärv. Ja, för det, det, det har såna Stressen har, förutom obehaget, så har det också biverkningar i form av att aktivera de här ja. primitiva småreflexerna. Mm, som i sin tur har biverkningar på mm. kroppen. Ja, mm, kroppen och det psykiska också. Och det är här jag ser sambandet med min mamma. Att hade jag haft den här kunskapen med min mamma. Och den här kunskapen hade funnits när hon, när hon blev sjuk. För hon hade ju, då hade hon ju kunnat få hjälp med det här. Med, alltså inte bara det här. Hon hade ju behövt samtal. Hon fick ju aldrig tillgång till samtal. Jag har ju gått på terapi också. Jag menar, Hon hade ju behövt haft eh, mycket samtal och hjälp genom sin eh, ja, sin, eh, sina kriser. Men det fick hon ju inte. Hon ja. fick ju bara de stoppade i henne mediciner och gav henne elchocker. Det här skulle bli lite memorum. Det, ble, det blev ju en slags livsresa ja. i alla fall. Men det, ja, det är ju en livsresa. För det är ju en, min livsresa. Och en återkoppling. Är, ja, för jag ser ju samband att, att jag växte upp som jag gjorde med min mamma och eh, det var... Att jag sen hittar det här. Det finns ju en, en tråd i att jag hittar, hittar hit. Och jag ja. hittar till att jag själv får hjälp. Och jag tror ju någonstans att på det här sättet hjälper jag henne också. Fjälp. Och jag hjälper framförallt mina döttrar. För de ska slippa. Och, och det visar sig ju att när jag kollade på dem. Det är ju det när man kommer in i det här. Så hade ju de ju också aktiva reflexer. Hade haft det sina. kan ju vara någon lyssnare också som känner igen sig i beskrivningen. Ja. Mm, precis. E en koppling som jag gör nu då, då det är ju det här med, nu tiden går ju så fort i, i min ålder, men säg för kanske 20-25 år sedan eller någonting, var det, när akupunktur kom då, som mm. mötte väldigt motstånd ja. från den traditionella, mm. alltså, det vi kallar skolmedicinen. Mm. Och det gör det här nu. Ja, det var har det jag bytte efter. Har ju väldigt äh, man alltså, tycker inte om, ja, mm. Alternativ har aldrig varit. Nej, men jag menar, det, är ju, det här är ju en metod som man kan hjälpa sig själv. Mm. Man behöver ju inte äta massa piller. Och det är ju inte så populärt idag. Att, äh, ja, men nej. Man, man ska checka piller, ja. ja. Mm. Det är så vi botas. Ja, det är det så vi botas. Sägs det. Ja, just det. Och det tror ju inte vi riktigt på. Gördys. Mm. Eh, jag tror det börjar lite, eh, vad jag, avigt och reta. Prata och när man, när man stickar. Jag vet ju att du också har sysslat med kollektivhuset. Ja, och kollektiv. Vi får ta det en annan gång. Mm. Det får vi nog göra. Vi hinner kanske inte. Nej. Allt på en gång. Allt på en gång, nej. <laughs> och sen och, finns det ju massa frågor kring Waldorf också. Ja. Ja. Det Men Men vi ja, ja, ja. Eh, vi får nöja oss här den här gången. För ja. det är så mycket mer vi kan utveckla. Vi mm. får göra ett program till. Ja, Tills det säger jag tack, Gördis. Ja, tack så mycket själv.